На що Вітину викочується сльозина, одна, друга, Віта плаче. Тихо й безшелесно, гаси той плач у собі, ніяк не може загасити. Їй не хочеться, щоб Зіна помітила цей плач, сльози, крик у середині, що росте й росте от-от розірве її. Тютю, -тю, у вас течуть сльози, долинай дитячий голосок. Що маленька? Чого ви плачете? Вам болить? То так стоню». Мала зводить на Віталію очі. Її пальчики гладять руку тітки, котра геть не слухає ще питання дівчинки, котра чомусь плаче. «Не плачте, тетю, дядько, лікар вас вилікує!» Серйозно каже, мала. «І мою бабусю вилікує, бабуся б обіцяла платтячко пошити і зловити коника». «Стребунця?» Віталія приходить остаточно до тями. «Ні, він не стрибає, він бігає!» У вас є лошадко, здогадалась Віталія. У дядька Сашка. Воно дике, бо всі лошадка даються погладити. А той коник? Ні. Він брикається і втікає. Насту няхи хоче. А дядько Сашко не може зловити те лошадко? Ня. Він, може, тико я не хочу. Бабуся зловить коника. Вона того має виздоровити, щоб зловити. Ось чого мені не вистачало цієї розмови. – подумала Віталія. – Цієї розмови саме посеред цього надвечірнього саду. Розмови, що лягає на ці тіні, милого затіненого лепетання і логіки, що схожа на брекливе лоша. Тут Віталія спохопилась. Може, і до неї прийшли відвідувачі, мама чи Олеся, чи колеги по роботі? – Ні, Олеся сказала вранці по телефону. – Ти не ображаєшся, мамо, що в неї сьогодні змагання з волейболу. А вона в команді підтримки. Більше того, їхня хлопчача, хлопчача, сказала Олеся, команда обрала її своїм талісманом. «Он як?» – Віталія справді здивувалась. «Талісманчик ти наш! І ваш, і наш, хай буде гараж!» Інтонація в голосі Олесі, яка переінакшила слова пісні, видалась непідробно веселою, навіть пустотливою. Такою було раніше, і Віталія зраділа цьому. Вона справді не хотіла, щоб її шкодували, співчували і натужно заспокоювали, що все буде добре. Як буде, знала сама. Це тільки її знання і знання, тільки її. Правда, вчора Олеся сама здивувала, коли раптом сказала, «Чому б нашій бабусі не повернутися до Києва? Хай повертається, я ж не маленька. Чи ти хочеш, щоб і вона провідувала? Це обов'язково». Віталія проковтнула образу, що йшла з слів, тільки подумала. А вона, виявляється, жорстока, Олеська. Хотілося навіть промовити в голосі слова. А ти, жорстока, доню, не вимовила. Нехай. Може, вона помиляється. Олеся ще не визріла, і доброта її не визріла. Не доспіла, як рання ягода, як зелена слива, вже округла, трохи видовжена та зелено-молода. Тільки ж як їм далі вести двох, Олесі і мамі? А треба? Питати Олесю не можна. І дорікати не дорікатиме. Тому тільки сказала. Ох, Олесю, Олесю, ну, ти не можеш порозуміти з бабусею. Вона надто далека. Навіть тепер. Я намагалася звикнути до неї, «Та вже швидше відвикаю», – сказала Олеся. Підходили до лікувального корпусу, коли Віталія подумала. «Це тоді ніхто до мене не прийде, а хто прийде, того не побачу». У палаті ще й і навіть вечеряли, привезені смаколики займали цілий стіл. «Повертаю вам, ваше чудо», – сказала Віталія. «Хоч не набридала ця набрида», – поцікавилася Софія. «Бабусю, я розказала тіті про наш двір і про...» дяді Сашиного коника, вредного, а тютя заплакала. Мама казала, що я жалобна, от тютя й заплакала, і сльози декти. Вона розказувала, а що я чула? Запитання Віталії до самої себе перервала Софія. Призволяйтесь, призволяйтесь, не сумлівайтесь, поки йому до й живемо. Віталія прогнала думку, живі поминки, огідне слово, огідні слова геть. За столом Софія зі сміхом, а я їм і назначила, кому провідувати і коли провідувати. Аж спробую тільки не приїжджати, поки жива не обізвуся. Невістка Ліда, моя Лідуся перед тим, Софія. Що ви таке, мамо, кажете? І добре все буде, і ви здоровите. А хто мені тоню чи настоню на весілля вбере? Хіба тепер, вбирають, як коли, зітхнула Софія? Нашуфрують, наскобуть тої матерії, щоб тіло виставити. Тикої всього. А ото, кумі та Марці, нагадайте, що через день не їжду, побалакаємо, а їй щось таке розкажу, впаде. Після шумливих випроводжень гостей Віталія почула, як щось, мовбиш крабе у двері. «Хто там, заходьте!» – гукнула. На порозі стояла даздраперма, знічена, наче сама не своя. «Що сталося, мамо?» «Вибач, що пізно так». Голос у матері хрипкий, наче заморожений. Я тільки чогось пішки рішила йти. Мало не через усе місто? Ну, не знаю, чого так. Як це на тебе не схоже? Віталія прикусила язика, щоб не сказати таку правильно, подумала, щось таке сталося. Сталось, бо мати спитала жалібно. У тебе була Олеся? Ні, вона ж мала бути на волейболі. А мені нічого не сказала. Я ждала. Вона відразу після школи до тебе поїхала, ждала, ждала, а тоді пішла. Думала, може, дорогою стріну на вашій вулиці? Ой, мамо!» Віталія запросила матір присісти на своє ліжко і бажала одного, щоб довше не верталась Софія. Хоч не мала чого сказати. Сникли слова, і образи, і приязні, що стали було з'являтись, вертатись за ці дні. Подумала, сидіти, мамо, як двоє мовчунів. Але чим я тоді ліпше за Олесю? Капусне дівчисько з її волейболом, талісман бач вона, Олеська. Дорікала донці, бо знала, що собі заліта, що кудись поділись і не вернеш, за впертість і довголітнє мовчання обох, яке триває,